Svenskarna hade i mycket följt denna formel, om än i mindre skala. Tre paralleller med approcher och allt hade grävts, batterier hade anlagts och man hade även gjort försök att plantera minor under palisaderna. Till en början hade kungen uttryckligen förbjudit stormning. Men i ett försök att öka trycket på de belägrade hade man den 12 maj slagit ut ett anfall man hade då knackat hål på försvaret och erövrat en bit av palisaden där man senare också satte upp ett litet batteri. Svenskarna upprätthöll ett stadigt men inte allt för hårt tryck på den lilla staden. Man sparade på det mest förödande bombardnebanget men fortsatte att gräva sig under vallarna. Nya minor planterades ut. Besättningen gjorde små utfall och ryska trupper sökte förgäves undsätta staden från andra sidan floden. Allt var precis som det skulle vara i en belägring. Tillståndet in i fästningen hade försämrats allt eftersom tiden gått. Mat och ammunition var denna söndag på upphällningen. I brist på kulor använde ryssarna små bitar av järn och sten. Parentes. Minst lika allvarligt var att kellen var utan medel till soldaternas lön. Det var en nog så farlig brist. Då en utebliven sold var en av de faktorer som kunde minska manskapets vilja att slåss högst drastiskt. Slutparentes. Då man också saknade bly och annat material till handgranater brukade de ryska soldaterna även kasta sådant som stenar, vedträn Ruttna rötter och döda katter på svenskarna i belägringsverken nedanför. Dessa brukade svara med att också kasta sten. Så nära in på varandra stolman. man. Vid ett tillfälle hade kungen själv träffats på axeln av en död katt. Svenskarna svarade på denna oerhörda chikan med att så bomba ryssarna med handgranater att de för dagen upphörde med sådana fräckheter. De flesta projektiler var dock inte riktigt lika harmlösa. Ryska krypskyttar stal ständigt skott på soldater och arbetsfolk i löpgravarna. Det gick inte en dag utan att något liv släcktes. Vid en enda post sköts under loppet av en dag fem svenska soldater till döds. Alla stupade de av välriktade kulor som sprängde deras skallar. Arbetet i aproscherna var mycket farligt och mycket monotont Löpgravarna fylldes vid regn med vatten och soldaterna tvingades att vada omkring med gyttja upp till låren Allt medan deras tält fylldes med vatten och allt blev vått Enda fördelen med de stora slagregnen var att de brukade spola bort de stora stinkande hästkadaver som låg kringströda på fälten och i backarna Strax öster om fästningen ledde branta skogbeväxta backar ner till floden och ett drygt en kvadratkilometer stort fält som översvämmades varje år. Långt in på försommaren förblev fältet likt ett träsk, för att framåt hösten torka ut och bli ett stycke gott bete för traktens boskap. I dessa och andra sumpål kring floden frodades denna sommar myriader av grodor och paddor som med sitt knarrande och kväkande störde nattsömnen för många. Ett annat nattljud var de ryska vaktposternas hojtande och skrikande. De brukade ropa Dobra kleva, dobra piva. Alltså gott bröd, gott dricka i försök att reta och fresta sina motståndare.